Medierna dömer men domstolen friar. Behövs det en ny journalistetik? Det har varit lite för många fall där medien har pekat ut personer som skyldiga och sen har de då i juridisk mening senare frikänt sin domstol. Slutsatsen blir ju i stort sett att vi ska bli mer lama och akta oss för att ställa ut någon till svars Ny teknik kräver nya investeringar. Vi berättar varför miljontals hushåll måste skaffa ny tv-box. Och så har vi träffat kungen av sportjournalistik. Om fansen själva får bestämma. Det är väl just den passionen som har gjort honom så yngre stor tror jag. De riktiga supportarna tittar på fotboll med passion. Välkommen till medierna. Jag heter Peter Ljunggren och det är lördag den 12 januari. Ända sedan jätteskandalen kring försäkringsbolaget Skandja rullades upp med gigantiska chefsbonusar och skumma lägenhetsaffärer så har den förre vdn Lars-Erik Pettersson fått symbolisera girighet och omoral i näringslivstoppen. I medierna så har han varit en skurk, men så kom domen i hovrätten strax innan årsskiftet som friade honom från anklagelsen om grov trolöshet mot huvudman. Det här är en i raden av skandaler med riksskurkar som visat sig vara oskyldiga i juridisk mening. Och det ställer frågan vad som händer när man dömts av medierna men friats av domstol. Har medierna begått ett etiskt övertramp som måste rättas till? Eller har journalister faktiskt en rätt att döma vid sidan av domstolarna genom att klandra och peka ut skurkar? TV8-programledaren Lars Adaktusson kräver för sin del nu en tuff pressetisk självransakan och att journalister slutar att agera åklagare och domare. Martin Wiklin träffade honom på hans arbetsplats i münchen Bryggeriet i Stockholm. Hej! Tjena! Vi kör direkt där Absolut. Jag kan sitta här. Jag kan sitta här. Vad, vad, är, vad är ditt problem? Eh, alltså det jag försöker säga i den här artikeln är att, att jag tycker att eh, det är viktigt att medierna eh, följer den del av de etiska riktlinjerna som finns för, för press, radio och tv när det gäller hanteringen av misstänkta personer, att man inte utmålar personer eller att man inte dömer på förhand mm. eh, det finns alltså en sån del av de pressetiska reglerna som är väldigt tydliga. Misstänkta personer ska betraktas som oskyldiga fram till dess att de är dömda i domstol. Och det är det jag menar att det har varit lite för många fall där medien har pekat ut personer som skyldiga. Och sen har de då i juridisk mening... Senare frikänts i en domstol och då uppstår ju ett, ett problem tycker jag för medierna. Men rent konkret, vad skulle liksom pressen eller media ha gjort annorlunda när det gäller Skandia? Hur skulle man liksom ha betett sig för att du skulle ha varit nöjd? Eh, jag tror att det som har hänt i Skandia är en skandal i sig. Det är ingen tvekan om det. Eh, det är den ena sidan. Den andra sidan är ju då eh, när medierna skriver, till exempel som jag kommer ihåg ett långt fängelsestraff, enda utvägen eller enda möjligheten Eh, Scandia-chefen kommer att få stryk i fängelset Alltså den typen av rubriker Då har medierna från att granska Och från att påpeka missförhållanden som är befogade Gått över en gräns och eh, gjort en juridisk bedömning Och det är det jag så att säga, vänder mig mot det är något som är fel, menar Lars Adaktusson- när någon kan dömas så hårt i medierna- bara för att sen frias i domstolen- som fallet med Skandia-direktören Lars-Erik Pettersson. Dags för självransakan, menar Adaktusson. Media ska inte vara åklagare och domare. Det här är Ekonomiekot- och vi börjar med turerna kring försäkringsbolaget Skandia- och Skandias dotterbolag Liv. Och kanske finns det ett mönster. Dömd av media, friad av domstol är ju ett återkommande tema. Lars Adaktuson pekar på en rad stora mediaaffärer. Sigvard Marjasins okonventionella redovisningsmetoder. Vägverkets Per-Anders flotta tjänstevilla. Och det skandaliserade medanalys och dess ägare Lennart Ransnäs. Men... Är det verkligen pressetiken som är problemet? Eller kan det vara så att rättsväsendet helt enkelt misslyckas när det gäller skandaler som Skandia? Har journalister trots allt en rätt att döma genom att berätta om omoral och peka ut skurkar? Ja, jag heter Gunnar Lindstedt och jag är reporter på Veckans affärer. Nej, Det jag kan tycka är lite tveksamt i hans artikel är väl att han... Slutsatsen blir ju i stort sett att vi ska bli mer lama och stryka etablissemanget mer med. medhårs och inte aktas för att sticka ut och ställa ut någon till svars Så det tycker jag absolut inte vore rätt medicin för dagens journalistik därför att nej redan så himla styrd av PR-byråer och av så att säga kommersiella budskap va? och det är väldigt hårt att stå emot det och vi måste bli starkare och stå emot det, inte svagare. Gunnar Lindstedt har grävt mycket i härvan och skrev nyligen en artikel med rubriken Skurkarna går fria. Ja, jag vill inte säga att eh, brott i juridisk mening har begåtts och, och eh, det visar sig också att den juridiska prövningen har ju inte hittat några skurkar. Men moraliskt sett så kan man ju mycket väl prata om eh, i alla fall stor girighet och eh, om man ska använda ordet skurk kan man ju diskutera men... men eh, de plundrade i alla fall bolaget. Gunnar Lindstedt tycker att det är uppenbart att den föreskandjade direktören Lars-Erik Pettersson inte var ensam om att ta bort de nu mer omtalade bonustaken. Och att en rad personer i styrelsen och även bland aktieägarna är ansvariga för det som skedde och därmed borde granskas av medierna. Men att det ändå var rätt att klandra just Lars-Erik Pettersson för att vara giri. Men sen måste man ju också se till sammanhanget att det var ju Flera personer som var giriga och den som fick mest pengar i Skandia, Jan Karendi, han har ju överhuvudtaget inte blivit granskad i media. Han är ju helt försvunnen nu ur, ur, ur media. Gunnar Lindstedt blev känd som den som avslöjade den så kallade trustorhervan en enorm bolagsplundring som ingen ännu har dömts för. Och efter att Lindstedt släppt boken, Svindlande affärer, så hotade advokaten Liv Silbersky att stämma honom för förtal. Sen han helt enkelt pekat ut vilka han ansåg var skyldiga till halv miljard härvan. Men min uppfattning om vad de hade gjort, den fanns ju kvar och den finns fortfarande kvar. Så jag kan inte be om ursäkt för att jag har granskat eh, deras eh, plundring av bolaget. Så här lät det när Gunnar Lindstedt mötte Leif Silberski och Thomas Isander i soffan i SVT's Godmorgon Sverige 2002. Domrätten har ju konstaterat att det inte är brottsligt. Någon gång måste du väl också kunna lära dig att acceptera vad en svensk domstol säger. Jo, du... Man har förklarat att det här är riktigt. Du måste också ing... acceptera att journalistik är någonting annat än juridisk. Har jag sagt Precis. något annat någon gång? Ja, men vad du säger är att jag måste utgå från sanningskriteriet. Jag tror inte på. Jag tror han blåljuger när han säger att han har fått 40 miljoner konsultarvården. Men jag har ju fått 40 miljoner, skriva. det är ju inget snack om saker. Jag måste ju berätta vad jag tror är sant i mitt reportage. Ja, du, du skriver i din bok att Thomas Isander är en av hjärnorna bakom kuppen i Trust. Hovrätten har faktiskt igår konstaterat att det finns ingenting som styrkar det som du säger. Och ändå sitter det här inte svenska folket och säger att jag vidhåller att Thomas Issander är skyld. Vi hör ju just citat här från Hovrätten att inte ens de tycker att det är sannolikt det som Thomas Issander säger. Men däremot så har man andra kriterier i en domstol än vad jag har som journalist. Jag kan bara gå på vad jag tror är sant. Man skulle också kunna. Vända på det och säga att det är, att det är rättssystemet som brister. Ja, men lagarna har vi ju och de stiftas av folkvalda politiker. Och vill man ar arbeta för att ändra lagarna kan man ju göra det. Men mediernas uppgift är ju inte att döma människor utan det är ju domstolarna. det. finns ju, Man kan ju vara skyldig till ett brott och du kan dömas för ett brott. Håller du inte med om det? Alltså jag menar, Ta trustor härvan till exempel. Att, att ingen där har fällts är inte det ett problem som du ser det? Ja, men vad är alternativet? Är alternativet då att, att det ska finnas någon slags mediedomstol eller folklig domstol som överprövar domar i domstolarna som vi inte gillar? Det systemet vill vi inte ha. Det är ju fullkomligt omöjligt i, i ett rättssamhälle. Fortfarande är det ju så ändå att det är domstolarna som som har den dömande makten och som måste ha den dömande makten. Den ligger ju inte på medierna. Men låt oss säga ändå hypotes att du har personer som har begått brott alltså skurkar som går fria därför att rättssystemet inte förmår fälla dem. Då är det väl rimligt att man, att man skriver precis som där. Jo, men vem vet hur, hur... Precis som det är som du säger. Sanningen är ju sällan så, så enkel, så svart och vit att man bara, man bara kan tala om vad som är, vad som är sant och osant. Alltså, problemet i många rättegångar är ju att att det inte finns tillräckligt med bevis för att, för, att, för att döma någon. Och finns det inte tillräckligt bevis i en domstol så, så kan ju inte medierna så att säga agera domstol på egen hand. Så hur ska vi se på det? Handlar problemet om att medierna dömer på lösan grund? Eller är det rättsväsendet som är för tandlöst och inte förmår ställa manskettbrottslingarna till svars? För Gunnar Lindstedt ligger problemet till stor del hos domstolarna. Vi kan ju inte avhålla oss från att eh, skriva om folks eh, omoraliska beteende- bara därför att eh, rättsapparaten inte förmår att eh, granska det. Sist här journalisten Gunnar Lindstedt som vill kunna fortsätta kalla skurkar för skurkar- oavsett vad domstolen kommer fram till. Och det var Martin Wiklin som gjorde reportaget. Debatten om mediernas domar är inte ny, men i den så döljs en principiell konflikt som kan sägas handla om mediernas makt och ambitioner att ställa till svars. Ska man hålla tillbaka och undvika fördömanden och låta frågan om rätt och fel vara något som domstolarna ska avgöra? Vad säger den som har som uppgift att vaka över medierna och slå ner poetiska övertramp? Vi har pratat med pressombudsmannen Yrsa Stenius som själv varit med och bevakat det rättsliga efterspelet i Skandiaffären. Har medierna agerat åklagare och domare på ett orättfärdigt sätt? Och det kan man nog säga visst. Alltså att, eh, det var ju inte en alldeles entydig bild att, att Pettersson var skyldig ens i svenska medier. Men alltså den, det var ju så att den... Den allmänna bilden av eh, vad som för sig på Skandia så den sig så att säga, över också rättegången mot Pettersson så att det var ju kanske bara de som var extremt intresserade som läste de mer utförliga rättegångsreferaten där det verkligen framgick att, att åklagarens åtal Inga runda var man, man har i en viss mening dömt Pettersson man har, tidningarna har att tidningarna kanske inte riktigt vet vad, vad de har dömt honom för exakt- utan bara dömt honom för det som hände i Skandia. Och Yrsa hon förklarar att hon tycker det kan vara okej okay att kritisera och skuldbelägga i medierna- även om domstolen friar. Eh, I vissa fall, det, det man ska ha klart för sig är att pressetik och juridik är två olika saker- så även om en människa kan bli friad i domstol så kan så att säga, den offentliga kritiken och kritiken i pressen mot vederbörande vara fullt befogad. Och, och också så att säga, ett visst skuldbeläggande. Sa Ysha Stenius, pressombudsman. Och nu har det blivit dags för några medienyheter från veckan som gått. Sverige utmanar EU om barnreklamen. Som medierna berättade före jul så strider sannolikt det svenska förbudet mot tv-reklam riktad till barn mot EUs lagstiftning. Konsumentminister Nyamko Saboni säger nu till Göteborgsposten att Sverige inte viker sig. Hon räknar med att dras inför domstolen men säger vi är redo att ta den fighten. Aldrig någonsin har så många journalister dödats i ett land under ett år som i Irak 2007. Förra året dödades 86 journalister i hela världen, hälften av dem i Irak. Det visar organisationen Reportrar utan gränsers sammanställning. Så har otillåten produktplacering smugit sig in i Sveriges televisions docusoppa Stjärnorna på slottet. Stjärnorna åkte i flitigt exponerade bilar av ett visst märke- på SVT är man upprörd och hävdar att produktionsbolaget Meter ljugit och sagt att man har betalat för bilarna, vilket inte stämmer. Många har köpt ny tv i jul. Ny teknik har drivit på och många hoppades nog på att det skulle räcka för ett bra tag framöver. Men kan vi berätta, nu är det snart dags igen. Nya apparater behövs inom en inte alltför avlägsen framtid. Vår reporter Lars som berättar mer om hur en överenskommelse om ny utsändningsteknik gör att miljontals hushåll måste skaffa nya apparater. Och det handlar om miljarder kronor. I den stora tv-affären i Stockholm City står Hasse Sördén och Charlotta Loftenius och funderar på vad det ska bli för tv. Tjock eller tunn. Plasma eller LCD Full HD 1080 Eller HD Ready Försäljaren Johannes Edvard Edvardsson förklarar Men, Ni ska ju inte ha datorn ikopplad Ja Den ska användas som tv Till oh, största delen Och Nintendo Wii Men inte Xbox 360 eller PS3 Nej Nej, Nej. Utan vi har ett man. Man. Eh, Då skulle jag rekommendera en plasma Okej okay. Och det spelar ingen roll vad man har, vad det sänder ut med för digital tv eller, eller vad? Nej. Inte vilket format de kommer Det är Det beror på alltså om du kör. Jag kan visa det ni har ju den här till exempel. Räknar du med att den här tvn du köper nu ska hålla som den förra i säkert fungera i 10-15 år? Eller vad, vad tror du? Ja, det är väl det jag hoppas på. Att den ska funka i fall 10 år. Ja, men sen vet jag inte så mycket om den här tekniken som kommer, om den kommer att, om det kommer nya grejer eller om det är som det är nu kommer att de fortsätta. Det finns ju nu, det kommer en ny komprimeringsstandard som gör att man får en mer högupplöst tv som gör att åtminstone boxarna inte längre kommer att fungera och man kommer att få köpa en ny, digital, en ny sorts digital box. Hur reagerar du inför något sånt? Ja, det är lite nytt för mig då. Jag visste ju inte om det, men det är väl så. Det är väl framtiden, det förändras ju hela tiden. Så det är väl bara att följa hänga på, hänga på, ja, köpa nytt och slita oss släng. Det är väl lite så vi lever i. Det är, det är nutid. När tv sänds genom luften bärs den av elektromagnetiska vågor med olika frekvens för olika sändningar. Det ryms inte hur många sändningar som helst. Frekvensen är en ändlig naturresurs. Ett sätt att få dem att räcka längre är komprimering. Och nu planerar tv-branschen för bättre komprimering. Den nya tekniken, som ska användas i de uppåt 6 miljoner tv-apparater som tar emot Marksänd-tv, kallas MPEG-4. Vi tittare ska få skarpare bild eller fler kanaler. Bra, eller hur? Jo då, säkert. Men det finns en hake. Jan-Olof Gudinder är distributionschef hos Sveriges Television. Det kommer att krävas att man byter mottagarutrustning här under en tidsperiod. Just det, notan slutar hos tv-tittaren gång efter gång här. Hur långt fram ligger det innan det är dags att ersätta den digitalbox man köpt alldeles nyss, kanske till förra julen, med en som klarar MPEG-4-format? Eh, jag tror att man kan ha kvar den gamla boxen ganska länge men vi har sagt att eh, vi ska försöka genomföra den här förändringen fram till 2015. Jag tror att eh, eftersom det svenska tv-marknetet i väldigt hög grad är en betalt tv-plattform så kommer betalt tv-operatörerna att tillhandahålla MP4-boxar som en del av ett paketabonnemang på kanaler och box för en krona på samma sätt som man har gjort under övergången från analog till digitalt. Skriv på ett långt kontrakt så får du boxen gratis. Ja, den här förändringen den kan, kan eh, säkert kännas som besvärande för många tv-tittare som tror att nu har vi klarat av det här med eh, övergången från analog till digitalt. Jag har skaffat med den nya utrustningen. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss alla att inse att Steget ifrån analogt till digitalt innebär att vi just har tagit steget in i den digitala världen som kännetecknas av ständiga förändringar, ständiga förnyelser av teknik och möjligheter. Tv är inte längre en apparat som håller för tid och evighet eller åtminstone 10, 12, 15 år utan det är en apparat som ska jämställas med PCn eller mobiltelefonen och därför så måste man acceptera att eh, det kommer att ske hela tiden kontinuerliga förändringar. Det bästa man kan göra det är att undvika att binda upp sig i stora dyra eh, system som, som inte är enkelt utbytbara. Men nu är vi i en värld här där vi ska köpa ny tv varje år. Eller ny box till tvn. Ny box till tvn, ja. Men, men hårdredd eh, i skärmen kommer ju att ha ett betydligt längre liv på samma sätt som säkerligen många inte byter bildskärm för sin PC lika ofta som man byter dator I tv-butiken står Hasse Sörden och Charlotta just kvar och funderar och frågar Det är ju ett stort jag jag, rum, ni säger ja, stora möbler, högt i tak ja. Så att jag menar, det... ja, det tycker jag absolut 42 tum funkar Gör Ja, absolut och 50. Ja och 50 funkar det också Det ja, är absolut Det är så Det var, det var hur det är bara pengarna som styr. Ja. Sist här så hörde ni Hasse Sördén och Charlotta Loftenius. Två av alla svenska tv-tittare som lär behöva köpa ny digitalbox om bara ett par år. På grund av den nya utsändningstekniken. Reporter var Lars Truvetsson. Han är kungen av svensk sportjournalistik, i alla fall enligt sportfansen. När de själva på sajten Svenska Fans fick rösta på vem som var Sveriges bästa sportjournalist 2007 så vann Lasse Granqvist allt han kunde vinna. Han tog hem första priset i fyra av sju kategorier, inklusive priset för bästa sportjournalist alla kategorier. Martin Wiklin har träffat honom för att prata om passion, idrott och språk. Jag vet att, att 1987 var det väl som Arne Hägerfors refererade Sverige-Tjeckin eller då var det i hockey-VM och Sverige hämtar upp 0-3-3-3 på ett mirakulöst sätt och när Sverige var 3-3 så ropar han till och jublar över målet och sen ett tag senare refererade han om ursäkt förlåt att jag vrålade men jag blev så glad säger En mander från höger igen, utmanar sitt försvar, mitt på planen av höger i en position gör en överstegs Ronaldinho faktiskt, kommer att må inspelar allt kan vara bakom, och där är Svensk Läger, men det kommer! När sajten svenskafans.com nyligen delade ut sitt årligt återkommande pris, guldskölden, som kårar Sveriges bästa sportjournalister, blev Radiosportens och Kanal Plus Lasse Granqvist storvinnare. Han sopade fullkomligen banan med sina konkurrenter och tog hem priset i fyra kategorier, inklusive bästa sportjournalist alla kategorier 2007. Oh. Jag heter Pernilla Olsson är redaktör på supportersajten svenskafans.com. Har blivit lurat med dig här hit till Stadshagen denna regniga, regniga eftermiddag för att se Hammarbust-träning. Känns logiskt när vi ska prata om Lasse eftersom han är igår. Pernilla Olsson menar att det är passionen som gör Lasse Granqvist unik. De riktiga supportrarna tittar på fotboll med passion. Och det är den där passionen som liksom skiljer oss från, från mainstream. Och jag tror att Lasse lyckas förmedla den där passionen. Vilket gör att det känns, det känns äkta och engagerat. Och det tror jag att, att, att radiolysenarna liksom uppskattar. Åtminstone gör jag det jätte, jättemycket. Innan TV, innan TV så var ju liksom radiosporten... Eh, det har ju liksom länge varit, varit en stora grej. Det var ju där man kunde följa sitt lag på bortamatcher och så för bara ett par år sedan. Så fanns ju inte den här ja, pay-per-view-tv i samma, samma utsträckning som det gör idag. Så man har ju lyssnat mycket på Lasse genom åren. Och, och för mig så, så har han lyckats förmedla eh, fotbollen framförallt då för min del. För det är min stora passion. Fotbollen genom radion, liksom genom eten med sin snabba och sina känslosamma... Beskrivningar. Jag tycker att det är skithäftigt att lyssna på honom. Man inte känns som man står där nästan. Kan det Han är bra Det är möjligt. Det är möjligt. Det är möjligt. Men var kommer all den där passionen egentligen ifrån? Och vad är det som driver honom? Jag träffade Lasse Granqvist för några månader sedan strax inför ett derby mellan AIK och Hammarby på Råsunda. Jag tror det kommer från en ganska stark eh, drivkraft av, av att vara ärlig. Eh, det är en ärlig relation till den som lyssnar. Eh, går det bra då är jag glad över det. Går det dåligt så är jag inte rädd för att berätta det. det Idrottsåskådaren eh, lever ju med de här direkta känslorna hela tiden. När Sverige gör mål i en stor match så är det stor glädje. Och när Sverige åker ur en stor turnering så är det på motsvarande sätt en stor besvikelse. Och det är lite grann eh, ärligheten i att, att våga plocka fram det. Och sen är det ju så för, för mindre också att jag är... Björger Lillelin Norge gjorde ju 1980, var det väl ett klassiskt referat när Norge slog England i fotboll. När han sa... Vi eh... har slått England! England! Kämpers Margaret Thatcher, Lord Nelson och vi har Slotten, Malmö, Skrekan och så vidare. Det hade han skrivit ner på förhand. När Norge vann matchen plockade han fram det där och så läste han det helt enkelt i. min en härlig inlevelse. Men jag har aldrig någonsin gjort det när jag har refererat utan det kommer spontant och det är, det är äkta. Det tror jag är en, en, en drivkraft i det, att vara ärlig. För det, det skapar en trovärdighet och när du har en trovärdighet i direktreferatet så, så vinner du mycket respekt tror jag hos de som lyssnar. För de vet att mm, det är något som han säger ändå, även om man inte gillar innehållet. Han säger att han alltid fascinerats av radio och att han redan i sandlådan hemma på backvägen i Solna hellre kommenterade en deltog när kompisarna hade cykeltävlingar. Ett av de roligaste tävlingarna vi hade Det var så här mot, motocross, jag säga, fast med cykel, cykelcross kan man säga. Då. Och det bestod i att alla det var bara killar som körde tjejerna stod kvar och lyssnade på mitt referat då. och då körde de runt runt i sandlådan i antal var det typ 15 eller något sånt där först eh, och sen iväg bort i Kullaberg som det hette hemma på backvägen i Solna där jag uppvuxen. och de hade en rutt där borta i bergen som var kanske ungefär 10 minuter kanske. och då refererade jag vad jag trodde skulle hända, vilken som skulle vinna då, det vill säga vem som var störst som var med i nog den här tävlingen så att men alltså, du har den här tanken på att referera eller fascinationen inför att referera sportsammanhang, det, den har funnits med sen jag var liten, man Ja, då. ja så, är det, så är det. Och just i radio då, det var en väldigt stark koppling för mig. Jag hade alltid radio på till tv-bilden hemma och drog fram eh, stereo med, med hörlurar då och satt med. Medan eh, övriga familjen tittade på tv då så satt jag och lyssnade på radio då. För jag tycker det var en mycket, mycket starkare upplevelse än att bara få bilden så att, säga. Så att jag var något betecknad som radio under uppväxten. Lasse Granqvist fascinerar inte bara sportfansen. Det finns till och med en vetenskaplig studie från Uppsala universitet- där man granskat hur han använder det svenska språket när han kommenterar. Det visade sig att han pratade grammatiskt perfekt- så länge pucken eller bollen var i spel. Till skillnad från när spelet avblåstes. Hans i för Finland. 16 .15 på klockan... Lars Gunnar Björklund och Åkeströmmen sa omedelbart att det är viktigt att läsa mycket litteratur. Men jag har inte läst så väldigt mycket litteratur, eh, faktiskt. Eh. Varför var det viktigt att läsa mycket litteratur? Jag tror att det är för att du ska prata ett bra språk. Att du ska ha en bred språklig bas att stå på. Annars hamnar du in i sportklyschorna. Så jag är nog den, den enda som har fått Sveriges Radios språkpris utan att ha läst eh, läst med till språkbasen. Då. <laughs> Vad hämtar du dina influenser då? Om du inte läser böcker, liksom, du, vad, vad, vad hittar du ditt språk? Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte det. Men Lasse Granqvist har också väckt känslor åt andra hållen det euforiska. Som när han kommenterade den svenska förlusten mot Vitryssland i Salt Lake City 2002 svärd upplevelse att som svensk idrottskommentator får uppleva ett sådant totalt svensk idrottsfriasko som fannet det. i Salt Lake City. Det blev ju väldigt liv om det där referatet. Eh, några, alltså det var väl ungefär 50-50. Hälften frågade hur, hur kunde man bete sig på det här sättet och jag blev anmäld till granskningsnämnden för att ha Uh, uttryckt mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands. Uh, jag blev dock friad uh, på tjänstemannivå men ändå. Medan andra hörde av sig sa att jag hade räddat både tv-apparater och köksluckor och annat som de hade gett sig på annars. Mm. För de var så himla förbannade för att det gick dåligt. Så att, uh, hur, hur hård kan man vara tycker du? Alltså, frå frågan är ju kanske befogad. Ja, men är, är, om, det, om, om jag grundar mitt sätt att vara på på ärlighet och trovärdighet så är det klart att då då finns det ju risker i det också. Därför att jag var ju ärligt förbannad. Och det sa jag också. Sen kan man ju diskutera, har du rätt att vara så arg på, en, på idrott? Liksom, det är ändå bara idrott. Men då tror jag att jag vänder mig nog till de som inte ser idrotten på det sättet. Det är lite viktigare. Men, men själv då, hur, hur ser du på det? Nu säger du att du vänder dig till andra som ser idrott kanske som viktigare. Hur ser du på idrott då? Är det, är det så viktigt? Ja, men Jag jobbar ju dem de som håller på med idrotten. Idrotten engagerar ju, anställer och föder hundratusentals. Det är ju ingen skillnad här. Under AIK hamnar vi i två poster på Råshunda. under många det som är i tjänst. Jag känns det gör det i, i, liksom för de som vill ha idrott. Vill man inte det så är jag liksom inte riktigt grejen. Sen så måste jag ju faktiskt säga att som, alltså jag vet att han är AIK, men det lyser liksom inte igenom. Han klarar av att och, och, och ha ett derby. Och, och utan att jag behöver känna att. Alltså han, utan att bli liksom partisk. Jag tycker det är skitheftigt Det skulle jag aldrig greja. Så det är också någonting som jag är imponerad över. Det sa Pernilla Olsson, redaktör på nättsajten Svenska Fans och hängiven Hammarby-supporter. Och det var Aikaren Martin Wiklin som träffade henne och Sveriges alltså bästa sportjournalist Lasse Granqvist. Medien är nu slut för den här gången och vi vill gärna ha synpunkter på programmet och tips på saker att ta Så skriv till vår mailadress medierna Vi är tillbaka igen om en vecka. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.